Bismillahi rrahmani rrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi washabihi wa man wala. Të gjitha falëndrimet i takojnë Allahut Azza wa Jalla, paqet dhe bekimet e tij qofshin mbi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjen, shokët dhe të gjith ata që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Është nderuar edhe sonte po takohemi në takimet e zakonshme të rradhës dhe jemi ende duke vazhduar me serin që kemi filluar më herët, e cila ka të bëjë me Mëkatët e zemrës Mëkatët i radhe që të të lasëm sonte për te Pa dushim se I ka të veçantët e vete I ka specifikat e vete Adhepse takohet në disa Stacione me mëkatët që kemi folir me heret Dhe takimet e mëkatëve me zvete Nuk janë të qydithshme Nga se burimin e kanë të njët Por pasta i reflektu në njërat të ndryshme Dhe të lojlojshme Si kurse edhe adhurimet kanë gjërat të përbash këta Por kanë dhe gjërat që i veqojnë dhe ja i bëjnë me qenë të ndara me zvete Më kate që sonë dhe të lasëm për te Në gjënë arabë i thëjnë el-hikëd Hikëd në gjënë arabë mund të përkthejët Përkthejmë gjuhësor Si uretje dhe dëshirë për hakmarje Por qëfar realisht do të thotë kjo Do të lasëm i shallën e pikat në, në vjemë Njeri ju, si kries me veçan të Allahu të azogjel Dhe e që Allahu e ka nderuar me veçori Dhe ka privilegjuar me privilegjit të ndryshme Pa dushim se i ka edhe andet i të erta Në anën tjetër, duke pas parasysh dhe zënderuar Se njeri ju, gjatjetës e ti, nuk mund të jetën i vetëmor Dhe mëzdo, duhet të jetën i shëqëri Duhet të ket fërkim me të tjerat, kontakt me të tjerat, duhet të ket punë me të tjerat. Dhe në këtë punë, në këtë fërkim, këtë shëkrim me të tjerat, i ngjajnë këtij njeriu dhe i ndodhin gjëra të këndshme, por edhe gjëra jo të këndshme. Gjëra të mira dhe gjëra të këqija. Njeriu nga natyra e tij nuk dëshiron të ndodhë asgjë e pakëndshme. Kjo është dëshira e tij. Dhe konstrukti ti, ndërtimi ti është ndërtuar në dëshurin për rahatin Dëshurin për të miren Dhe gjithë dëgje e pakëndshme A po e që mund të razikon rahatin e ti Njërihu e u rren dhe mundur të ikpej prej asaj Mirë po, dëshirë ati nuk është në përpuhët të të plot me dëshirën Allahu Gjellewana Kosmologike Gësë Allah ka caktuar që në këtë dëbot Do të këtë të mira, por do të këtë edhe të këshia do të ke gjirat të këndshme, si kur që sejka, dhe do të ke gjirat të pa këndshme. Këtë të pa këndshmet nga njerë nga vinë, nga vetja jonë, por jo rëllëherë nga vinë edhe nga njerëzit apo të tjëret, që njemi në kontakt me ta. Dhe duke pas përashush këtë parë në dytën, do tëtë se njeri ju nuk e dënë të pa këndshme njëra hatin, dhe e dytëa duke pas përashush se do, mazdo, do tjetë në takim me burimet të pa këndshme nga një her Shumitës e njërë që nuk janë ndriquuar me dritën e vahjet, nuk janë edukuar me edukatën e përgameris a o sallem, në këtë rast preferojnë këtë mëkatë të zamrës, këmbushën uretja dhe presin moment në duer për të hakmarë në mënyrë që të nëzirin hakun për vetën e tynë, pëse dikush u akacenuar komoditetin edhe rëhatin e tynë. Andaj, kuptimi gjuhësor që djetarët e kam përmen të këti mëkatët, nuk shkon shumë larkën e ka kuptimi fetar që në tretimet e djetarëve kjo mëkat ka marë po gatit njëti në kuptim si kur që ka marë edhe në kuptimi njësorë Andaj, unë për e përmend disa prej definimeve që i kam përmend djetarët Një për të një është se kanë thonë djetarët për hekëdin për këtë urejtjen është idmaru e shërri lëlgjani do të që njeriu ta fsheh Ta grumbullon në vetën e ti shërrin kunder ati që i ka bërë keqë Duke pritë kështu, moment në duhur që të hakmirët Asë nëri ose hakmirët në moment, ragon Në qëse nuk ka mundësi të hakmirët në moment A tëra e që ka dash me bon moment dhe të zbraz jashtë Grumbullot mrena dhe fillon të ashtë të akumulot dhe të rritë gjithë dhe ditë dhe njeriu pret rast në duhur kur i hakmirët ati që i ka bërkesh. Në këtë grumbullim të kësoj uretje dhe në dëshirë për hakmarje, shpesh herë madje në shumic në rastëve të i kalot kufiri i shëriatit. Nga se nuk është më përqëllim zbatuarit e urnit Allahu të azogjel apo e ligjët ti, por është përqëllim që njeriu të shfryhet dhe të nëzirë atë mlevë që e kamrëna jashtë. Dhe këtu pasaj kemi një veprim individual dhe dëshirë për hakmarit nefësit, ma të e për se zbatimin e urën të Allah Gjellewala në raport që kemi me tjetërin. Dhe nuk, si kurse ceka, nuk ka mundëzit të frenanë vetë në ti. Në këtë situatë asë kush, pas në riu që ka investuar me të madhen vetë në ti dhe ka edukuar vetë në ti në frimën e, Fjallës e Allahu dhe fjallës e sa pejgameri sëllallahu a.s. Tash këto hakmarje ose këto shfryrje Nuk do me thonë se do mëzumisht nënkuptohem Me ato që ka na idim Vrasje ose ku e diune që ka rahje Por të mund tjent mirave të ndryshme Sa so që a që janë të lëlojshme nuk mune me i përshina në të folur Sa so di, so di njeri me u hakmar Sa di njeri me janëzir dikujt haku në mirat ndryshme Nët lëllesh me bën kët. Mirë po, kur dal para Allahut azhjel dhe i dal pas syrja përpara e din se kjo ka qenë e nefsit, e nuk ka qenë ky raport ose kjo fjalë ose kjo sjellje ose kjo dhënje ose kjo marrje ose çka do të thot, s'ka qenë për shkak se Allahu kjo e ka mësuar, por për shkak se i ka ardhmë momenti i durr dhe ka doshë me nxir hakun e vet. Nuk është i liruar nga kjo ndjen asku shqype njerëzve. Por të suksesmit janë ata që e përmbajnë vëndë të tjune. Përndë e Allah Gjallahu Ala, në Kur'an, kër i lavdran njështë edhe dhatë shumë, nuk thot ata që nuk grumbullojnë më lafë. Jo, nga se gjithë do kush për neve i grumbullojnë i një më lafë në metë në di një urejtje dashtë e padashtë. Mirë pa Allah Gjallahu Ala, i vlerësan njështë e mirë duke thënë o lëka dhimin e lëgajdhë. Ata të c që kjo hidrim i grumbulluar, apo, të keqpërdoret nga asë një vezvese e shejtanit. Nga se grumbullimi më lefit më rana i hidrimi që bëhet, tash bëhet një bromi pështatëshëm për ta keqpërdor shejtani për veprime apo fjallë caktuar a që i pëlqinë ati. Pra ndajt njësht e dhe vatshëm, e kanë këtë material, po, që kërës e nefsin, për nuk lejojnë që shejtan të keqpërdur dhe përbal ati që u ka bërë padresi ose përbal ati që i ka bërë keq, ta shfërinë këtë mlef në mënyrën që e knaqë shejtan dhe nefsin e nënë në kondër të padushim e hidrën Allahun Azogjel. Prandaj, grumbullimi i këti mlefi dhe mati ati në kontrol është aje që kërkuat për ndryshe gjdo rjedhje këti mlefi dhe dalje jashtë në mënyrë të pa kontroluar me shëriatën, Në asil dhe të kjo mëkat Shumë nga djetarët Hikdin këtë urejtjen Këtë kët dëshiren për hakmarja Këtë mlef Shumë nga djetarët e kanë konsideruar Si mëkat të madhë të zamrës Andaj edhe Ibn Hajr el Hejthemi Në libën e ti që ka për mëkat të mëdha El Kebair E rendit hikdin Uretin e rendit në Mëkat të mëdha të zamrës Thot hu e min ma asil batin Thot është nga mëkatë të brendshme, të mëdha Gjithashtut edhe Shekhu Zep i mëtejmë i rahimullah Dhe gjithashtut edhe i bënkajim i rahimullah E plet nga djetarët e koncentrojnë këtë mëkatë për mëkatëve të, të mëdha Allahu Gjall e Gjallu hu Kur fletë për këtë mëkatë Në disa vendën Koran e përmendë si cilësi themelore E njerëzë që janë dyftyrësha, munafikat Nga se vetëm ata mund t'jën të pa bezë dhirin këtë shkall çtpres momentin kur ta godasin erion me qyt hakmirën për veten e tyre andai allah jalla jalaluhu për shabën surën al-baqara thot allah jalla uala waminan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wiyshhedullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam allah jalla ula thot waminan nasi qap njerzve tselva qap njerzve çetyt pëlqen fjala e tij. Ngojë është âmbël, është i mirë, i qetë, mir, i, i butë në kuptim të fjalorit apo? Dhe e përman Allahun si dëshmitar të mirësisë të tij. Yushhidullahu ala ma fi qalbi. Unë Allahun e kam dëshmitar se unë jam fal filonit. Allahun e kam dëshmitar se unë sakmir na vën. Rran, ndersa pret momentin që takmirët avdon. Andaj këta këta dy ftisat don, nëse Allah thot dhawha elandul khisab. Nëse ndërallisht, në ajo është armiku më i përbetu un ai thotënia ja ku folën, unë, unë zbëj sikur sai, unë sjam si sai, unë zbëj këtu më rad, mirë po zemra ti vlnë mllëf dhe prit momentin që taqmiret për atë. Ndoshta ai nuk hakmiret drejtpërdrejt, mirë po me kjeqe, thot, më po mendon një keqë thotë këto e ka pit taksërat të temave. Dhe kjo është mënyra shrimit të mllëfit atë. A ndersh kë jo falja? Dhe Allah thotë wa huwa eladul khisam, ai ai aj mundu të më përdor dëshmitar Allahu jale wala kinse e ka fal, kinse është i mirë. Ju ojgjibu ke kaullu fi lhajat e dunja Në këtë dunja të pëlqen fjallurit ti, shprejhë ati Mirë pa jo është armik O idha të wella Allah gjallë e walla pasaj të të vazhdim Sa'a fi lë ardhë ljuf si dëfiha Po sa të larguhet pe njerëzë Të wella po sa sështë mesin tënë Po sa shmangët, po sa angajhurështë Të me një punë të të tërë Sa'a Shikoh kë shprejhe kuranore O idha të wella Sa'a fi lë ardhë ljuf si dë Kjo se asaj a, a, a, Ka kuptimin e një Angazhimi të posaqem Apo? Po sa të larguhet për teje Po sa, po sa sështë mo afer teje Sështë mo afer syve të njerëzve I tërë angazhimi ti I tërë prokupimi ti është Se qysh me gjithë dhe një kanal Dhe përmesti me e lansu Helmin e mblidë dëmbrana Ndërtim të ati që urrana pëtë Sko angazhimi tjetër I tërë prokupimi ti është filoni Se a fil ardhë Ka do që të shkanë, gale e ka, që ishë më që frinë, filonë në që është mëshën, të apëtën. Nuk e harranë asë në namazën e ti, nuk e harranë asë në agjerimin e ti, nuk e harranë asë në punën e ti. Ku do që të shkanë? Në garkese ka. Dhe gjithë mon mundohet, gjithë mon mundohet që ka do që të silët më abetit, me e silët më abetit, sa e është pala e viktimizuar në dhe sa të të të kushin ka bozullëm. Që thjeshtë spakurën kët sa'a fi al-ard do thot vrapan angazhohet insistant kada ç'skan munduojë ç'liufsi de fiha ç't bën fesad ç'pris dikën me dikën për shkak mbledhve ç'ka të degradon dikën për shkak të mbledhve ç'ka të nenchmën dikën për shkak të mbledhve ç'ka ndërsa Allah thot wallahu la yuhibbul fesad e kët mënyrë ç'u shai po dën me të thënë hakun e vet kët mirë Allahu nuk e dën la yuhibbulllahu al-fesad Allahu xhejellahu nuk e dën fesad nuk e dën prishin nuk e dën shkatrimin e asoj që Zotë Djallë a lërë ka, e këndërtu. Në në tjetër, kur për fatë Allahu Jalla e lërë për banur të gënetit, fletë uh, për shumë mira që vu a që dhenë, në kuadër të këtë mireve, përmendë Allahu Jalla e lërë, se vu a kanë zirë këtë virus të urejtis. Nga sajë e gjizstan. E gjizstan. Dhe nga mirësi që Allahu jalla e lërë për banur të gënetit është, thë të Allahu Jalla e lërë në surën elë hijër eti 47 48 thot wana za'na ma fi sudur min gillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin thot allah jalla wala wana za'na the kimi ju kimi nxjer kimi hiq ju kimi shkul kimi qrranjos ma fi sudurihim min gill aya qi esh grumbollu n djoksetyre nga urretja dhe mllifin apo qe mos hinjenat e pastaj thot ikhwanan si poso e ksoi hali tyne qysh argendat tyne fllazon fllazon ala sururil mutaqabilin te ulun e per kolltuqe bolnert te te nuk i pengom pse asha pi pushatun firdaus ngase ja kahej kallah xhella wala do me thon at virusin e hidhrimit pse tho qysh aj dunja qe s'u ben qe asu fol qe tash manal zona se per menjere edhe n xhenete kërkon me un zot dikon Edhë përse edhën që Allah G.L.A. zbëm për tërësi Me bëm e po ato që Së ka mu shmërën që është më i dhevatë shëmësaj Më i di shëmësaj Këqër me e zbërita Andaj, Allah dhëtë O në za'na ma fi së dhurim Jo, kemi nëzirë se në gjenetë më se pasë kënë nga kjesë Se së më knasë me shka i ka e për Allah G.L.A. huapë Andaj, thët imam At-Tabiriu, Rahimullah, në komendë në këtë ata që kanë qendë të sicuar me të kanë chim pjesë për bërse etyra nga se banorët e xhenetit nuk do të kenë kësoj urrejtës as këto lloj zilish ndërmjet ndërmjet vetëve e thash do më në kuadr të kësaj ajeta të tëra të, të, të, të ndryshme që Allah xhallahu i përmend thash kur flet për ato që e e për durin fatkeqësisht kët mllaf për te kalu kurfit Allahu azhjel zakonishta për men kontekstin e njerëzit dyftyrsha, i munafikave që. Dhe gjithashtu te Allahu përmend nga mirësitë e ti dhuruar banorëve të xhenedit, se Allahu xhallora ka nxirr këtë më nga zemra të tyre. Hadith pejgamberisoh sallallahu alajhi wasallam ka diç më konkret se kjo që punon në jetë. Andaj thot Muhamedi sallallahu alajhi wasallam <coughs> tu'radul amalu yawm al-ithnayn wal-khamis. Qalt Peygamberi sallallahu alaihi wasallam, "Veprat e robëve i prezentohen Allahut çdo të ajnte dhe të çdo të hënë dhe të ajnte." Famin mustaghfirin fayaghfiru Allah. Kudo që kërkon falje te Allahu dhe lëvula i faljt e tij, kudo që pendon qet periud Allahu janallahu pranon pendimin e tij, dhe ka një hadith, ndërsa i refuzuohet kërkesa për falje, ata që janë në mlaf me vetet hiqnuar. Dërisa mështë të ikalojnë këtë, më lefë me zvete. A në gjitho musliman, në hu dhe bila, apo muslimane, që ka grumbullu në gjokës në vetë, më lefë edhe u rejtje për vlaun e vetë, ose motërët muslimane, edhe pretë a mëmenet saktuar për t'ju hakmir, për t'ju revanshu, për ju revanshim shëretik, për të nevësit, apo, për diri sa është në këtë gjendje, privojnë nga kjo falje javore Allahot Azojelë. Ma ndihë përrivojtën nga falja vjetore Si kush e ka në hadith e pegamirës Sallallahu sallam Për vlerë në muajt Shaban Dhe gjithashtu të për gjysmën e Shabanit Ku ka thonë pegamirës Sallallahu sallam Se i prezentohen Allahot veprat për Ramazanit Dhe Allahua falë njerëzve Faljet ma dhe kush e dënë këtë falje Përveç atyre që Janë të hidruar, janë konflik me zveta Dhe kanë grumbun më lef për njeri Për njeri tjetërin Gjera që ka thënë pejgamberi sallallahu aleyhi o sallam i ka në pylë sikër se ka në hadit në Ablaj ibn Amr ibn Aset i ka thënë, ejë në nasi afdal ka në i dërguar e Allahut cëlla kategorije njëzve në matë miret kush është njëri maj mirë? ka thënë pejgamberi sallallahu aleyhi o sallam kullu mëkhmum il qalb wa saduq il lisan mëkhmum il qalb edhe vetë ashab se ka në kuptu që ka dë më thonë kja gjithë në E ka thonë eshat e pejgamberisë e më e rasulullah na po edim sadukul lisan kush ësht? saduku lisan është sadukul lisan raqiflet drejt më po mahmumul qalb kush, ësht? kush është kush është këy me këtë zemër që ti po e cilson kush e ka këtë zemër kush janë këta ka thonë pejgamberi al sallallahu aleyhi dhehu teqiun naqi është njeriu i devotshëm i pastër laith me fihi wala baghi njeriu që larguohet nga mëkatet në gazullumi dhe gjithashtu larguohet nga gazilia dhe, dhe urrëtia kjo është ai njeriu që e ka këtë zemër që e bën ti Nëri umajmir zakallahu xalla jilaluh. Dhe ashtu ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thalathun man lam yakun fihi wahidatun minhun minhun fa inna allahu yaghfir lahu ma siwa dhalik tri gjera kush nuk i ka, tirat i garantoj që Allahu ia fal. Tri gjera kush nuk i ka, tirat Allahu ia fal. Kështu ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam qal al shiraku billah, kush largohet pe shirkut, apo edhe largohet pe sihrit ose pasimit të xirbazave Elë ky e dytë dhe e tretë ka thon Peygamberi sallallahu alajhi wasallam, "Wa lam yahqid ala akhihi", dha që më garanton se nuk e urrën dhe nuk ka mllaf te vëllai vetëm. Kto tria kush nuk i ka i garantoj se përtirat Allahu xhellahu wala iya ja, iya ja fal. Andaj dua të them që këtu ajete, këtu a dite dhëndruar në më kuptu, do të thotë se kemi të bëjmë një mëkat që çdo kush po ne mund të prekem me të, mund të pafshihemi në të. Por i shpëtuari dhe i suksessh me saqë i rinë vitit gati Dhe e manë këtë mëllat më kontrol duke e grumbulluar në vetën e ti Pasaj duke e liruar ku duhet Jo në ambjente ku mund me endot ambientin Andaj edhe sëtë për shambull e deni ato mbeturinat e fabrikeve të mëllat që grumbulluar në që mbledhen Ata nuk i gjujnë në dhe ndet Shkojnë i gjujnë nuk në largë në deti osa, Edhe përse edhe me këtë e ndot në ambjentin Po mundonë sa so më largë me shku me largë usë Ajo që grumbullu nga mbeturet diku duhet me hudha thonë. Andaj dhe besimtarit i ndodmë grumbullu mllëfin, a i mi njerëz, na ndot me ridhru, na ndot me mllëfosh, na ndot. Mi po nuk duhet me vepruar në bazë të direktivave të këtij mllëfi. Kjo është marrësi. Nuk duhet me punuar në bazë të kërkesave të njesë për hakmarrje. Gasonievsi gjithmon i frynkti mllëfi dhe shejtani i frynkti mllëfi dhe ai mllëfi në esencë so është i grumbullum para mënos sa fuqi këto grumbullon për ta lëvizur njeriu në vetëm të caktuar andaj një fuqi e madhe i manit e rinun po dyshë lëvizaj për një fletash kokë çka nën çka ka mënat nevsi i thotë ti s'po duron ti a gjithme të buej kështu apo menjon ndonë vet ai çka është ka shkaktuar ndoshta është mbledhni mllëf ka shejtani gjithashtu i frynkti mllëfi andaj gjithë ato fuqi Ështynë ndë një lvizje caktuar që padyshim, njeriu që nuk është i edukuar si duu, si si kanë fillim, padoshim se duhet sigurisht se ka fillim, padyshimse, padyshimse do të thotë diçka ose do të veprojë diçka që është e natyrës së këtij mllëfi dhe këtë të saj urrëtie. Djetorët e Islam kanë fult për shkaqet që e sillën që e shkaktojnë këtë lloj urrëtie dhe këtë lloj mllëfi, e unë do të të përmend diçka për ty në që ne të ruem edhe prej shkaçeve, që të larguojemi prej burimeve të këtij Më kati të Prekti më kati të madhë E para Pejtyne është Aja që mas shumëti e, e silë këtë mlef është Një loj gara Mes njerëzve Që dikush Nuk kur sukces duen këtë gara Për shambu Një njëri Donë më ushtimë e dikën Në qëka do qoftë më ushtimë e dikën Me garumete Dhe e shese po jetë mra pa kësa i gara Dhe po kriot një të lej zbrastinë Një lërgësie mes të parë dhe dytet Në vend që ta mbush këtë zbrasti Me se bepe që indihmojnë mes për para Apo zakonisht njësë preferur me e mush Me mblev dhe me urejtje Andaj nuk ka mundësi me enzon Nuk ka mundësi me garumete A tere trilan Pse kjo shkakton mblev taj që është ka këta një lejhidrimi taj. Apo, kykë është e majmiri e spëngjone këta. Apo, e pas taj mundët me emush këtë zëbrastir me qka, me mlefa dhe murejte që me zi prese të ta caktuar që me ardhun këtë njëri aftën. Pra e zakonishë kur dy vënjes futën në gora, këra për shambull, futën në gora, nështë ta, të pa drejta, të pa drejta, për shambull nga njëre, ka njëri që, është ko shambull të shumë, në shumës të gaboj me si shambull, po me garu me, dikush i ka e pa lojt dhije, i ka e pa lojt dhije, i ka një këse bepet, dhëtë vetë kërkon dhije, apo dikush do mund gjitë me të pitash me, për po shambull, mi a qilu ma shumësaj, edhe dy të rjerës unë a qilën, këtë garë për shambë për afirmës, po, po normal e është të të sunë hinë garë me këta, apo e pastaj, vend se me e kuptu gjendin e vetë realis aty, edhe normal është me hupë gjithë i përbalëtisën, normal është, apo, mundurët me e rrësutu këtë humbje, jo me normalitet, që normal është, po mundurët me e rrësutu me mlefë dhe muretje. Ose, dikujtë Allah e ka qelë dy të riskot, apna, aji, jun fiku, ja, shpenzën nuk të Allah gjëllë, ala, dikush, do në me garu me të në këtë aspekt, po, normal është i smush me garu, zë ti gjepin e kitë ngusht, apo, atë Kërkujen e i me danë tjetër të garave Ose në bëmirësit i kunë tjetër Ose në devësëmëri një badet Në qëka do qëftë Mi po kjo është pa dëshim një prej Sikur se ka thonë uh, Imam Gazaliu Rahimullah U është du lësbabi Lë i tharetin nari lë hikdi Benë lë ikhwani El mumaratu e lë munafese Subhanallah Ka në imam, imam Gazaliu Rahimullah Se uh, Sebe pi shkaku të dhëtë më mendikim më ifuqeshëm që endez zjarën e hqdit nërë l-hqt endez zjarën e uretis mes bejnë l-ikhwan mes lazërve shukve jërënëve o shkush? hëtë el-mumarat që dhëmish të dhëmohon bisedat debatët e pabarabarta ose el-munafese edhe gërdët e pabarabarta pas taj thëtë fa inëha aynu të dhaburi vë të qatu Thot dhe kja nëse e meditan, është baza dhe burimi i gjithë shkëputje dhe ndarje mes njerëzë. Apëtër. Nga se thot, Gazaliu pastaj thot fa inët të katoa, je ka u ewen e mbil ara, thot nga se fillimisht shkëputja mes raportve mes njerëzë, fillimisht ndodhë përshka këtë fjalve, apo, në fjalën, pastaj fillon në ndarja fizike mes trupave. Apëtër. Dhe kjo ndarja sa do fillon mundohë, që lançi ayaz brasti të mbushet fatkeqësisht me mbllëfe dhe me urrëcje. Andaj na duhet të kuptojmë drejt ajetin Kur'anor Allahu që na amson që të garojmë punë mira. Mi po kjo gortë dihet pikë ka filluar dhe si fillohet dhe si zhvillohet dhe me kanë bëhet më kanë bërat kësaj herë të shpërmendena mos po shumë me zon Sofiane Thauri rahimullah, më por unë dy mujë deri të sponzinit, ata nisën një sërë që harrojmë se ngjeni atëse e kum gjetë diku në libr se si kuraj buni mirë, kjo që çpoullin për ta, s'është së keta për ta. Ashtë kjo është një reagim normal i njëri, nuk ka reagim normal. Ti nuk marë më sëmë, sëmë penzua, po e morën on që s'u penzua atë. E po pjesën e mbetur që son poazan nuk duhet më të humsh më mdhëf edhe më. Urrëtia, kështu që kjo pasaj bëhet 4, po për mëkatë të mëdha të zemrës që ne po ftosem për të vottë. E dyta, kanë përmend ulemat që shkakton këtë mëdha dhe këtë urrëtia është ëh nganya hajgorat e tepërta. Hajgorate e, e tepërta. Te Subhanallahu fillon njerëz ndajgorë më bó. Apo, dhe atëti që do me ai ai koca që me boi gore, po jonë po sofital. Apo, ama koca mundi kur tha gore, atë tani fillon me shndruën në ai mundon me usirsi me ai gore, po më punon me, pastaj më uksitë kurse si harram, diçka që ja kalshu dikonas dikon që ka ja ka mundi që me ai gore apo me mbush në udhëbla më, mllafe dhe më urëtia të këto natyrë që po flasin me ta. Pra ekspertë kemi përmendur se si nga jera pe gamelin s'os një kartë shumë i kujdesshëm edhe edhe në hajgarët e tij. Qase po ti mund të më keni disponum. Ti disponum shumë më kon. Kine çë bab. Po ai tjetër s'o disponum. Dhe me përmendën hajgarët që dikon mund më lënduopta. Me prandë ndonjë lloj, për shembull, edhe edhe për çeshin nganër po që mund dikon më lëndu e pastaj ai lëndim Me çin i mjaftu shum që hap plak të hap plagë të urrëtes dhe të mldhefit of. Allahu na ruaj. Për muslimanin është i kujdesshëm fjalët e tij, është i kujdesshëm në sjelljen e tij, çka flet, çka thot, si sjellhet. Kujdeset. Se mos vull po e lëndon do ken nga nga nga muslimanat. Edhe pastaj lëndimi nga ana jote që bëhet, mund ti të arsyesh po them, por mundet me godit një zemër të paprgatitur dhe ky lëndim thash të hap varr atë Uritja të mbledhit Allahu na na ruaj. Prandaj duhet t'i më të kujdesim sikur sa ka thënë Allah xhela uala në Kur'an. Thuajtu në çka mbësosur. Mu kullu alladhina amanu. Ato që mbësosur. Çajm boda që mbësosur. Një nga kërkesat asaj që ka për Allah këta ato thotë yaqulu latihi ahsan. Ta thon ato që është më e mira. Ne komunikim me muslimanë mundom me gjithë shprijen më të mirë të mundshme. Në nësejat mundohë me gjithë shprejnë matë mirë të mundshme. Pse a thua volkja? I në shëjton e jenë zegu bejnë hum. Nga shëjton e rëndë pritë, me zi pretë me i, me zi pretë me i fjalluës, me zi pretë me i putë në konflikt dy musliman. Që e përë që ka e tha? Këtë që të e patë, këtë e patë pat me ta që i ty. E kështu me ratë, dhe na fatë kezi si nuk kemi shumë të ga që me arsotu tjetërin, apo doashti, që ka dashtë e q që nëse e ndëgjoni një fjalë për një musliman, e ndëgjeni në në në një, një shprehje që ndoshta në aspektin jashtë mund të jetë më e vërtetë, mund të jetë më e vërtetë lënduese. Mirpo a do të muslimani me kuptuesi tillë? Jo. Dietorët kanë thënë iltemis li ehi ka 70 udran. Kau mundau që fjalën i vëllaut më jap 70 komente për të mirëaftë. 70 komente. Edhe është i këto për gatësi sosh kë tjetra para më do Pas 70 përpje kjeve Mi dhun kuptim mirë një, një fjallë Edhe në fund, edhe në quf se je ap kuptimin e keq Do pëso të e keqe në mos modë Se 70 herë është godit Apo Ama tekni ndu dhe kundër ta Një fjallë po 70 godit Je i ka po, po për keq kuptim Jo për mirë kuptim Apo, anë 70 fjallë goditëm për keq kuptim A të ka thënë po Edhe këta e ka doshme smujti Pas të edhe këta e ka thënë Se dikune këm nijun edhe këta e 777 goditje po anë e kur delë Do me anë veç dhe me vra nuk Qëfrijet njeri qa që më lef grumbulluat Për lantë i muslimat së po anë naftën Aq uretje Sa që ti ka njerë, njerë që ditësh Për njerë që kanë kalu kote gjatë bashk Kanë kalu bashk shumë mirë Për një ku aq keq flasin për te lef, uretje, Të ush pejkaton kjo më lef Piton kjo uretje Që ditësh aftët Në kemi pas rrasë me po dhe njerë që kanë qenë njerës të dijesë Dhe një dhe i ka thonë, kjo është njeri, për shambull, imami i ehlesu e në këtë vakt Apo, kjo është kodra e dijes, që si fjojnësh për ta Diku njën, Allahu alam, njën kapdikun, të tjështë i qka Në jesërmin, kjo është faraon i këti u meti Qëshë ka mundë si pëj imamit e më zëndit faraon më bo? E ka mundë si mejzin, imam të një mejzin, bële një gradë më porcë brete A ma pëj imamit në faraon me qitë, Kërë me kuptu se dëmohon, subhanë Allah, një fjallë e ka godit me 777, qikur se të sejka, apo të vezvesve, cëvitant, diri së so e ka rritë në mastë në madhe, në kuptim të keqë, e pastaj, normal, që me vratani pakosht, pakosht, në gjëhne me quzdi, pakosht, halon nuk ngijet, subhanë Allah, me kundrë vla o ti musliman, diri së so të shkeh, Për vujtën e tjeku ne Dë ngujë më në bë bëmë halal Të shtim me orë Qaterën një këdi a i mushët me një për halal Subhanë Allah Pika të në këmë lefë Allah Pika o grumbullu në të në kjo i na Pika Pika të në kjo E doatëm që këto Pa dushim unë gjojnë dhe unë dodhin zemrëve të smuta Edhe vetë Allah unë ka parosit Dhe vetë pegajmerës unë ka mësuqë Edhe kur Në dodhë Allah unë arujtë Në dodhë shok mundo dy partner mundo madje dy bashkëshort mundosh kurëzimi është pjesë për bërse jetës ndohet shërotuna kam thosur që edhe nëse kanë jetuar dy vjet kohë të gjatë një bashkëshortore apo kur ndohen mos shkak mos bëhet shkaktore ajo ai aj ças i ndarjes që të grumbullohet në mbllafq që rënon të gjitha thëmat që kanë kaluar së bashku kupton zvan kështu andaj edhe këtë ka kaqortu pejgamber zot i cili është më i theksuar te gratë sikur se ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Se unë kam hi Në gjennet dhe kam pasë Shumit se atyri janë fukara Në këptim se s'kam fitu haram Po së më unë keqit pasës hin Se në sens në, në sens më shumë ka fukara Që ta në gjennet më pasë Më shumë fukara Thotë ndërsa E kum pa gjenimin Varë ejtu ekthar ahliha nisa Dhe shumit se në pej banole gjenimet E kum pakon Gra E kam pyte pëse e Resulullah gra dhe masumte nia pe ato me kuresor ache ka thënë peqamesëm uaj e kfurr në bil ashir e mohojn dhe e përbuzin dhe e nënçmujn mirësinë e burrave të tyre pse si pasoi e mldhefit momental don mir mir mir në moment sa këtu ni ndoshta ju jo përgjigjesh si duhet ju jo, rezulto jo, ju ndoshta reagim si duhet mos përgjigj ndë kritik saktuar dhe mldhefi grumbulluar aq i madh në atë moment rënë të gjitha thëndra që kanë ndodhur aty kur sikur se pastaj ka vardu i dërguari sa somu ka thën, duke thën se ma raitu min ka khairan kat. Kur peti heres kom pasafton. Gjithçujtë e kunti. Kur ti si shemsoni fjalë me më thon mirë e kështu më rad, andaj kë qymlaf që smu yazamë shkarton çet jet në xhanam. Aman çu zon këtadin qhor për për për gratë, kë zmon që edhe burrat që buan si gratë nuk janë bash me gratat atijat. Asa kanë dia që dikush u bën mirë vazhdimisht, vazhdimisht një herë në diçka ndot edhe pastaj mllefi grumbullua në atë moment Bënd që të shëndrojnë në një ratë të zez Që nuk shijet më asë një dritë të dilit më apë Kajt zez është Ska më kur gjë mirë Kajt zez është Allah në arrujt Përëndaj për duatëm që Duhet dua ime të kujdesim në fjallet tona Në shprejet tona Nga se këto Pa dyshim se <coughs> Ndikojnë Në Ndezin e zjarit të Oretit dhe mlefit Gjithashtu pesaj që ulemate kam përmën është Janë shumë pika por po më nevojë ndo i ilaçë më fol për te, më të, ndonëse duam të shohim shumë të shkapet. ë kanë përmend urejë apo paraprokë. Ka njerëz që për shembull e kanë akumulu haside. Haside për shembull e ka derivu urejën, e ka ushë haside. Skop, nuk ka veprim të caktuar me këtë për bollti. Skop, ato s'kan poshtë asha kur kurgjë. Por hasedi ka qenë burimit qelt Apo dhe ka ushi u retin Dhe është, është grumbullu këto Kam jaftu një shkëndiz e vugle Më spajtimi që pastaj Të aktivizot u retja Dhe mlefi i derivuar Pe zizet pe hasedi të Allah në ruta Në do të duhet muslimat e të kujdeshëm që Si kështë do, do, do të vjenë ma vonë Të ime të kujdeshëm që Ata që e dojmë të dojmë për hitë Allah Gjovë se e urem të urem Për hitë të Allah, të jo për hitë të vetë vetës Vallajë në qoftë se nalohemi dhe bëjmë një analizë vetësonë duhet t'ja bëjmë analizën vetësonë. Pse unë çfarë specdu sa duhet? Ndoshta do të munduim të thonim, mirë, po do të shohim se përgjigjja në shëndisë natës është personale. Pse mos më ka kthy, pse mos më ka dhëm, pse mos më ka lidhu, pse mos më ka vëndru, pse mos më... gjithë unë jam ai në çandër të menjëhers, pse më dikancion migrenën. Som mos pajtimë mes muslimanëve kishin më urrënu, kishin më largu, në qoftë se kjo smune do të jetë në kontroll individa. Shumica e ndarjeve për çfarjeve mes xhamateve të muslimanëve, mes muslimanëve, është për shkak të këtij mldefit grumbulluar që e ka derivuar hasedhi apo diçka tjetër apo. Shumica e betynë, s'ka arsye fetare. S'ka, nuk, po mund të jetë një mospajtimi i caktuar. Pa Mirë, pajm mospajtim absolutisht nuk kërhen urrëçen, nuk kërhen mldefit. S'lejani. Nuk guxon me paso po çështja. E për kush e ka shkaktuar urrëçen, e ka shkaktuar diçka tjetër? por e kemi ambalazuar e kemi ambalazuar fetarisht që ti të merr shtuame tek ne që sa tenton zemra me nxirr vetën pikriza ta ngul fatin zemra këtë ambalazese për hotë të Allahut të kam thënë amtije se sikur Allahu që el-Jelali u, ne kemi nevojë wallahi në raport me çdo kënd që kemi ndoshta ju jo raportet mina ndoshta mendëjë të mirë ta kontrollovet ton mos vall mos vall se s'u ka afru mirë i thej kat i dil mësu më tha apo ndoshta që ke është sebeb Çfarë të fautreskollë kjo? Do të shpërkak ksonë, do të shpërkak si ka këra... mirë. Qase për çdo duaz të ngritur apo të urriznë dukut që më dhan për ishalla për Allah xelallahu, pse e ke bërë këtë punatë? Pse? Pse? Vaj për tyja, çësa problemin e kimbotë. Çësot të lashë të ke sill, çësot rënime kanë duat. Andaj supono ganjer njerëz nuk i vlerësojnë uh, angazhimet, nuk i vlerësojnë uh, të arriturat, nuk i vlerësojnë dobitë muslimanëve. Ka njerëz që Allahu na ruti. Ka njerëz unë spotham që unë injo, ku in, unë spotham që unë injo asnjë njerëz. Po ka njerëz nga së çtu Kur'ani flas, nga vetë hadithe, dietar na për ka përmendë që ka njerëz. Pa diellë ditën që ka këto njerëz. Apo të selet uh, për një hakmorë të vetë zoti së kogale krejt xhamiat ngërzuaftën. Krejt xhamiat më imshëlafton. Krejt projektet muslimane më më, më rrënuan. Ja shqoiën kët, le, le di kush ka pas mirë. Për shembull apo. Çka kokën mundi të kujtë ka pas mirë? Ti aj. Dhe thoshte, "Njëje e e e, e atij që ka pas gabim i i i i, i rënë të mirë të muslimanëve vallallahu ta." Muhamedi sallallahu alajhi wasallam sigurat vija më vonë, u hyn Mekë. Most 23 vjet e konflikt thallë dhe krij prit të Allahut. Kur do ai pala Quresh vajë ka thonë, "Kush e ka mirë sot? Allahu s'e ka përmendaftë. Hiç. Jusufi a.s. e kanë priun nga, nga shështimi i babës vetë më të i përsi 20 vite, pa kur farha, ku eqë, më bunare kanë gjujtë. Me gjithat, kërë është taku me të konë, letë të atëri i balikë, umëlem, s'kasët kështë e kasët bëhakë, tomëve, nëzë e ka shëtanë o bejni o bejni e i këvati, shëtanë e ka mashtu di palve, edhe mu e dhe ty, subhanë në gjurëmë, katë të radjetë për bojnë zull Nuk do të që në muslimon me leju Apo që për triumfu Mëndimi ti, për triumfu E mire ati, për triumfu egoja ati Krejt që ka ka për para me prishe Me rënuo përën, Allah në rruta përën Nga sa atë mlef që e ki me vla në ton Me sigurin nuk është aspekti fetar Që s'ki e rësye Atër që ka i bje me pas mlefi O rejtja thërë që e ka derivu E ka ushqy, e ka, e ka mirë mbajt Në njët me gullushme Shëjtani Për mes kanaleve të zilisë dhe kanaleve të tjere të mëkatëve të zemrës Allah në arrujdo E përmanë në fillim për nështë kare të kila që Se Gjdo kush pejnive grumbullon mlef Se njerëzim ap, Se mlefin, mlefin cilin e në grumbullohet Ena që e mon mlefin cila është Hidrimi Hidrimi E hidrimi është pjesë e jetës Skonie të thjesë nuat, ajnie të thjesë nu so në rënaj, s'u ka mirë. Normal do të më ditë nu, por do të më ditë për çka më ditë nu, për ku më drejtujit nimin. Ka s'njëri që nuk e ditë nuat, ajnie nuk ka as, as, as musliman se ai. Çish Ajsha ato to bu kufur s'i ditë nuat, elhamdullilah. A ku musliman do të më ditë nu për të pun. Po të më di për ku më ditë nu, më s'më harxujit nimin gjithkonë traj ski për të tjerë ku duhet. Apt. Prandaj era që grumbullon hidhrimin është mldhëvën është hidhrimi. Në gjitho kush për neve ka këtë enë, dhe gjitho kush për neve i, i, i, i mushët enë, me, me ato që ka nuk duhet në shta, me më lef, këqyrë me më abo këta mu, pa ja, e lip në jëfë se kërë. Andaj, kërë grumbullot këmë lef, njerë një në tri kategori, ja, këqyrë në cëllë njeti. Ja, Kategoria parë kalonu lë matë, janë atë atë të cilët, do tëtë e marë në haku në tynë, pa me hakë, me drejtësi, ja, me drejt Në rrasët individuale, për qështje private, shëriati shumë pak i jepë hapsirë Këtune njerën me fitur shumë aftën Nuk, nuk javlenë, së si kështë thujmë për të nga ka njerën gjyqë, adonë Së si javlenë hargjimet e gjyqët me i pagu, së s'kurë qështë dhe lënë fundatën Apo, kështë që ma mire ki, me lënë këtë kategorijeve Po më gjithat, do më nëzirë me kuptu që I në do në mësë pajtim, shëriati kështë, apo, ti nuk Nuk lejan që më lefi me shpërthy dhe me vërshu Ti me e marë gjukimin dërë të në zban nuk, du, nuk, nuk lejot ku ke pa pale e dëmtume me kondjukats Zban kështu Ti i e pale e dëmtume, anë e re dëmtume Por prezentoj e dëmtimin tëndë pale së ditur Që është jashtë i konflikti A i vlerësën përtaj sa është haku e të apëton Kërkesa në këtë rast për të nëzirë hakun Të këpala që din me hak Kë është vepër e lejuar Të një të të të. Një është të të. Andaj, një mohim i rëndë apo lejo mashtat. Prandaj, me një kurrë kurrë toni njerëzi dëmtohet, dëmtim që ka mundsi edhe të zbej cilëtitë e jetës. Ka mundsi që të pengon të jetuar të mirëfill që është duhet. Lejohet. Kategoria e dytë, e njerëzve është se lot nuk lypin hakun. Mirpo, e ata këtë mlef çu sheç fryn ata e shfryn mldhefen me fal japta ka qen shëfturi i Zayn al Abidin Zayn al Abidin ka qen Hussein ibn Ali ibn Hussein ibn Ali apo ni bi Ali o te radhiyallahu anhu ka qen iri devots shfryni ka thon Zayn al Abidin don stolia e njerve devotsum nese ka pas n xhamin njerve devotsum ajo kon stolia ty nafta edhe i ka qen duke mora abdas edhe shëfturit i kaqet abdas i bjen ibriku e thani ibriku ne derdhuin ata apo e çfar thot në këtë rast shoftore thot ayet në sura Al-Imran rafa ul kaazimina al-ghayza ata që e përmblihin mlefën thot kat ke dhëm tu ghayzi i sigurt ti e se mlefën e kam kontrolluam ato ala afina anin nas apo tash që po vazhdon hala po liq shoftori ata që u afalet njerëz thot ta konfala t'fale ki thos se ke bukurjë pastaj thot, Tho, pa, thot shoftori wallahu yuhibbul muhsinin Allahu dom bmirsat thash ko se i, i i lir për hir të Allahut azh xhelalut. Me dy tre jete e krijn hesabin besimtar apo. Si lan hapësir mbledhfit, prit njert menaj, ka dalë ku të tashkitaret ku e jetet tash. Apo di shon sa me respektuim Allahut azh xhelalut. Liku e jetaj. Ti keni shans me respektu kur në Allahut azh xhelalut. Andaj i i lir për i të Allahut azh xhelalut. Kta që folën. I ka dhon Imam Muhammed rahimuh. Imam Muhammed ka thënë kështretu mendën mas të, të, të mëdha. Pa në kush ka qenë imam Ahmedi Ty me ta bo, e mu që simë kërë kush e që ashtu që të ka bo Me emuni, e po Kur halas e shumë bo, kur Me të marrë me të lidh E me të rrejt dhe të vjen të fikt Pa kur që Sen s'ki po Me të marrë për komsh me të lidh apo, E pas taj me gjaks me të rjek Në shkjetin e val Që më të dikë trupin nga va pa e madhe Që i këshëllon të kënjirë e po Së pa kërënë, unë e së kam që ka të bëjnë e që Allahu pa të vrahë më së lashtë Që ka që këshë më thonë, aptër E ima Mahmedi nuk ka që njëri që ku ka në Allahu pa të vrahë më së lashtë O me të puna qëtë, kur kur së dhe keqë, aptër, ja Ja, ima Mahmedi nuk nuk nga atyne që ku li ka që dhurtë, shtetë i ora, aptër Se u kon nga ta që Allahu e ka përgjistë, do atë të tjina, aptër Se u kon njëri thjeshtë Andaj, nuk ësht ka pasë Allah në gjëllë e vala, edhe i kanë thonë, kër është liru për burgut, kër e ka liru muëtësimi, mas dvjetëve me, me, me, me, me përbuzën në nëshmim, dhe privim nga lirija, nga e drejta për jetë, i kanë thonë, qëka do të bëjsh me, me emunin para Allah të azo gjëllë? Ne si kërë dërshë para Allah të gjëllë e vala, qëka ke bunit me bu me emunit? Apo? Ka thonë, vëllaj për me e ka të falë në aptët, Ka në qysh pja falë Ka në qysh pja falë që të ka boti Ka në unë nuk gëzoh në kur që, që, që kjo e fjale e madhe jetës Për një musliman Ka në unë nuk gëzoh në kur Që veç për shkakt meje Një njëri në gjëhnem me shku ja. Në pa që kusur e tjera a, bon. a man qof se që është e veç të une jetë A po, edhe se a ja fale Allah për shkakt meje Fale ka për me jetë Pe që ta është i garanta jetë Nga se nuk këm gëzoh në mu Që ka qetabën zamatën dëllaja këto këta këtan me habsi të mëdha ta tanë kanë ngusht apo që për për për për nimi sfak me shumë shpinja ja ja ja, ja zhvarros allah na ruaj apo ja kësse semza nje ashto do jo ja. kët e kot lidh çësë ndikon tjetër të të prandaj edhe e bubekut kur i ka shkuve çmendja nga se vallahi nuk u kuon leta afton më akuzo çikën e ti me amoralitet para osh kur ka thon se kabozina Furt pun e lehtë kjo. Se Ebubekri ka cin familje ndershme gjithmonë. Diku shi ka pas na kre bollëk dikon kushëri dikon, ju është mësu më, me qarkulluar me ty në këtë akuza malet e ka. Pa dikush që s'mësu kërkon hiç, më qumë thon se çikajt e ka buq kështu t'merrash. Ebubekri skadosh as me rai, kërkonas në burgut, kur ka on dopore unë jap shafilonit apo skomo. Ti ti una una jap nëpërmjet jepë tam, ti lej lej sponrëtiç po tash e thua pesh edhe çikën dëm për akuzon s'kam më parë s'kam ndihmën shikoj a ka pas drejt e bëre po? po, këtë më bo po vallai s'ka pas bash me dhamisht kur zeqatin e kumvon në tashin duar mëre më s'kam çtë bëjnë kam u ditë çdo a është hallall kjo punë hallall është po allah os dënë mubaker me këtë kategori ja ti zbon kë më kon ti du di ku tetë ra apo ai ka thon fa fu os fa hu Ala tuhibuna an yaghfira Allahu lakum? Qania m'sbanim me thon kso. Ti sban me thon pse ti ma ka shoi chikën, un s'do ti muapën. Faafu, falli, wasfahu. Harana, çe bien kë çe sart ja ya, yap shapo, haraja. Se ka re, walla bat wa? betalo, bet me vit ha, bet si mkaon hoja adin, duot me bosë, kurse ja ksu sko kso. Ja, yeah. haro. Hepse, ala tuhibuna an yaghfira Allahu lakum? Çega kuzo, ti të jesh dushtë, ti të ki drejt. Po çu po të them falja dhe harron nga se i shkon mirë që aty Allah më ta fal më sa ne japim. Po do në Allah më ta falë. Po. Qofë salla ona më para veti vllaznitën. Jo, dhe s'ore kanë hyrë në uft në Allahun xhela, po. Veç s'ore kanë hyrë në Allahun xhela wala. Ja s'ojë na jola, s'ka mirë në Allahun në rrip ndimi ti apo. Veç për njem në Allahun xhela wala, më të çfry. Kucënat. A dini çjejehenë më është një pjesë e dënimit të jep. Fëshni pjesë vogël në më bo Allah me dënu një arsye numta, çdiçka po s'ka xhenema, s'ka kurrë. S'ka, dënimi nuk ka është këti dënimi i tij apo, një pjesë e dënimit është ajo. Pse? Psallahu xelalu ka thon: "Wa ma asaba-kum min musibatin fabima kasabat aydikum wayafu an kaseer." Çdo gjë që ju godet nga dënimi e fatkeçia është pa shkak gjërat e jua, ndërsa Allahu thotë Për shumë të tjera ja u falë Për shumë tjera Ska gjenë, më shbë, veç pje u kon falë E që kjo Allah për po të tëtë Une Se zbresit nimin teme ti Une për në lejhje nimin teme E dhe thia në letonën A kje s'opë Këshërët i a kje s'opë E në në shkrym të animarëshem kur duusht të jetë Kur duusht e në shkrym Për ndaj Kjo është kategoria e dytë, ata që falen. Kategoria e tretë është e keqja, ata të cilët për një dëvogul apo sikur se i ka thënë një njeri Hatim al-Asam, rahimullah, kaqë për njerëz të durtë, të dishëm, i ka thënë vallahi ça tëm. Në njëri mëzhdës i thjesht i ka thonë, ka thonë ça tëm. Ti zë me këngë punë. Në fjalë ma thush, veç 10 devarg tinxje herë. Po ka 10 tinxje japën. Qita në kategorinë e keqe japën. Apo, për një veprim, dhejt t'i gjunë, aftën Për një sendvugl, krejt për shti qënë, aftën I ka unë hati me lasam, jo vlem, rera hatë Apo, se në mathu shti njët kjeqe Apo, s'ki me në gjuh për e se dhejt mira, aftën Të garantej për qëtash Ane kategoria me kjeqe njërë djënë të të të të të të të të shpërthejnë në mlef Hakëmiren, presin, qastet, momente Kur e zbatojnë ato q Në kora caktuar, në vendet caktuar kam mënësij, Nuk kam pasë mënësi I dërguar i salosem është në lefos, është hidru Por gjithë mund ka qenë fjithat i la Për i të lau të zëgjel Andaj aisha radi Allah në thët Lem jenë tekim Linef sihi katë Shika aisha radi Allah në thët Kur Kur nuk është hakmir Përvejt në ti, kur Qëka si kam bo Qëka nuk i kam bo Kur nuk ka morë veprim Për me edhenu diken Për shkak dhe dhesi Illa idhëntuhi këtë meharimu Allah Për rëndësjo s'ju në shkel Kë fitë Allahu gjëllë e ola Për shkak të harabit Po këtë s'ko nëgocjota Kë për shkak të Allahu të azogjel A për shkak me Uhin me Qëka jo mërëman Qëka jo mërëman Qëka jo mërëman Qër shkak të fitë Ka shkak të Ve qëka thon El Kerim Ibn El Kerim Në kangutou kanë ibuti e yurtë apo në i pi atit butit e turit Yusuf i ta le se namu kan izhabu fa antum tutlaka shkonë se kite fol linjat por vetëm të mos kokërdhë a shehë di që është jo konvradau utës valla po se luftë ndër çet përpara u dofë atë po shehë hërtë li pat ku dilsh përpara shehë hërtë tani ka të telefon jish këambu me jetë atë a sa i përket neve të fol linjat Prandaj sikur që keni pas rresë më dëgjun një, është ana disa kuvë keni pas ose keni pa në atë intervistë që kemi pasnë deri të ta bëjmë me shekhun e nderuar në Medinë shej Yahya Yahya ai fond ja padoni detyrë shikuesve të pisti viz e un po duhet me barçë detyrë bash i ka rasti apo ai paton son po da çun xhami aty kur ai xhamati ja dhani ja dhani një, një, një, një detyrë e çe merr rasti dhe mu që është në xhamati më don edhe një detyrë gjithve nëve ai paton Kush mund të ni ovdit? Subhanallah. O ai shefat i dërguar i Kurr, sa u konjoll s'sht hakmar për vetën e tij apo? Na po punon me Kajovdit. Haide ni ovdit must most he know what. Kur kush as most hakmirët kur kur ndaj dikujt pa shkak vetësi. Let bujë një çka doin ti mos hakme për dëntun e kurr apo. Ni ovdit. Ona imë musliman çeki, me familjen tonë çeki ni ovdit. Vet ni ov. Tanë mas ni ov pa të ktheuaj çekin. O pa nuk ku, ujon kuptim të Allahut. Po as pa kunë jo se sheton ato jobe tësë ne kanë ti mos një jobe për të prish. Apo kishmos milion shejton ta fat, do të thonë mos një jobe ti për të prish, ti po po e prish veç ne jovejt po duhet të mëkono. Ne jovejt më nauçë ti je në nivelin e duhur të përgjigjësisë dhe komunikimit dhe reagimit ndaj të tjerëve apo. Ti je kategoria e tretë. Jo kategoria, kategoria e parë do të them, që kategoria e parë është ata që kërkojnë hakun, po. E dyta kategoria më së më. Këta janë sidhiqin që falen për njëtë Allah Gjellegjiralu. Mirë dhe pjesë e fundit e dersit, ka të bëj, ka dhe dhe sopika që kanë metë, Allah në një mosë, si të shërohemi nga gësmunit në ruarët? Ok, pa më se bebet, e pa mësa është të keqe, pa më se reflektuat, si manifestuat, si të shërohemi, si të shërohemi, si të shërohemi, si të shërohemi, si të shërohemi, si të shërohemi, si të shërohemi, si të e kanë kuriosuqt agjent subhanallahu të mjetëve poshrim a dëni me të cilën mjet kaon e dua pse pse është interesant që dua jo është e para nga se çaj është fuqi e fuqishme apo që smush menjani vetë jo në dpunj apo mundsh menjani z... a kiten isme Allah jalla wala po do të thojë jani ska pak me veten tonë tani tani me Zot apo a kjo veç me Allah mundet me të ndihmu Allah mundsh me të ikalu Ane gënë e por është doja, si kurse, ërtes me du se pegamberi s.a.s. ka bëdo për aksaj, Allah e përmenë dojën e njerëzët mirë, në surën e l'hashër, e i ti dhejtë, Allah e gjëllevële a thotë, kur fletë për muhajgjerët edhe në sartë, apo, qëfar kanë bërë ata, qëshkanë qinë ata, qëshkanë ta e ka një përparsi njëri tjetërit, nda i vetës të tjyre, thotë, u alledhine Pastaj thot ata që erdhën pas tyre, pasut e sahabëve, kush janë? Çtën pasut e çtëndrë, do të thëni më e amna. Po me forma caktuam, krij krij pasimin e sahabëve në tri pame ka krye atën. Çaq, u krij dini, krijt, të anëra halal likite. E rëndësisht më çështë më duk, çështë më falt, çështë më thoni herë. U krijbona, krijt të anëra halal likit tani. Edhe me shpifë me pergjyue me urrë të halal ti halo rrugën e sahabëve. Jo vallahi si ata. Se Allah Gjellera thot Su në hasher Në fillim për men për sahabet O ju thirunale në fusim O le u kene bëhim khasasa Veqërije sahabet se dhe ka qenë I jepim për pasiv Laot të ti edhe në atë që i ka nevoj për te I vinë mu për në vinë Allah për në vinë Së ka galë në vinë mu ati për vinë më shumë Që të e në sahab të e peka më Ajo, muslimat, në sëmë Jo sëtë muslimat luksën e vetë Si jepë laot dhe që i ka nevoj Ky luks e ko, ai ka domoshtëri siadon. Mbyjn mas në 20 vjetë qysh sillën punas aty këna. Apo, e thot, nai na rrug selefit apo. Po mundesh me pretendim me flamura me konstadush, po. Ambashi hakikat rrugti apo. Qysh qysot Allah i ka cilësua ata. E pasat walidin e jaum min ba'dihim. Ata që kanë ardhur pas tyl ne burrave, ç'a bën këta? Tha dallah jelle wala yakuluna rabbana ighfir lana. O zot na i fann nei me gjinuat. O li ikhwanin e ledin e sebe kuna bil iman E ta që në konë paraneve Fale e wallat ju në po Fale u E së tëtë keqë për dikën që në konë sebe për të në islam me hi E o konë dikush para ti ndina Dikush që në konë për ati e Allah ja falë gjënat Se para te e ka për Allah gjëleur anë gjëmija Ose këvë gjallës dhe këvë të dekur Sebe kuna bil iman Ne kanë kalu me iman Kur të kofte Pasaj Kërkesa tjetër cila është O Zot, asë njëherë që kë asë për këtë gjënërat, asë për të këlluar, asë për këtë muslimant, kur, o Zot, jonë, mëzbë që në zemër tonë të zëvend gilli, hikdi, o rejtë dhe mlejfi, në dheja të në që kanë besu, arafë tonë. Rabbena inëke raufën rrahim, o Zot, ti e raufë dhe e rrahim, qëka rrufë, qëka rrahim, është temë vetë me speku, a po, mirë po, Shkurtimesht, djetarë ka thonë se rëuf është si ku se rrahim, mëshirë Apo mirë po, rëuf e ka në dhejnë për rrahimit, apësën Se edhe rëfë është loj mëshirë, një loj dhimëshmërije Unë e matë kënë se rrahim është ai që ta silë të mirën edhe pse ka njerë dhamë Apo ka njerë dhamë me sëpruvë, po në që ta është e mira Kjo rrahim të ka borë ahmet, po për shambullë Baba kur deturon me mësu. Apo, kur kanë ngriheshën, apo a është rahmet e Azob që po ta ngriheshin për mësu? Ti duket Gazob. Apo, po mas 10 vjet kur e shes suksesin do të jesh rahmet pas ka bujë sodosh me shumë këtave. Apo a rahmet në seraoof është ai që ta sill të mirën pa dhimb të tjetë atë. Ai të bëjë po mirë, po s'dan. Ta bën të mirën të konti Shë nështë të konë mira përë E shika, ata që U sielë Allah të mira Të kësa natyre Jenë ata që Jenë të letë me zveti, jenë mirë me zveti Përëndaj, në qësë e nasë nuk jena të më shershëm me zveti Apo Në qësë nuk jena solidar me zveti Mund të përvitojmë shumë pak Për këtëm e dy emrëve të Allah Që e ka përnullo këtë etap Gjështë të pegameris Aosallem Ka bu doa دوكا ثن ندوات هاتي شومتا قال ان ربي اجئ اني لك شاكرا لك ذاكرا لك راهبا لك متوعا اليك مخبتا او منيبا تقبل توبتي واخش الحوبتي واجيب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسد لساني وسلك سخيمه قلبي دعاجات انقدر ساي كاثن بيغامري صلى الله عليه وسلم Rabi e inni vëla të a inë alëja O Zot në më ndihmo mua E mësë ndihmo këndërmeja O nësurni vëla të nësur alëja Më ndihmo mua E para më përkrah mua E mësë përkrah diken këndërmeja O nësurni më ndihmo mua E mësë ndihmo diken këndërmeja O më kurli vëla të më kur alëja Bënë kurtha për shpëtuar mua E jo kurtha që të bionë në to E pasaj ka vërdu ma doan që i të sej ka t që unë mështë të bëj kur dikujtë, unë mështë të shgënje dikënë gjitha këtu e në piesë të këti mëkati që reflektojnë praktikisht në këtë mënyrë aje të... që e ka në zemërën ti, apëton E dyta, që në dihmanë me lejnë Allahot Azjelë që njeri hu të largohet për këti mëkati është të më këpëdyshim të, të këtë zemërën pasër, apëton Por a, a rabeq u dhe në salem e të sëdër Dhe zënërruar, gjok Se në gjokësi është porta e zamrës, si kur që kemi cikë, që ka lojë gjele vala, zamrën apo e kam byllë me gjokës, që të ruhet. A në i zamra, gjokësi është një loj, një loj parahyrije të këzamra. Shumitëse e vezveseve, cytjeve, madje dhe mlefeve, dhorejtjeve, këtu grumbullon atëm. E qëse njërë nuk i rinë gati me her, me shpataluat o me a gjithë vani, një len këtu mu grumbullu Ato fillojnë dalë ga dalë të derë dhe në zamër Sikur se një shtëpi që kejnë përmend Apo që e ka balkon në vetë Qohet ere madhe frinë e frinë e frinë e gjumë bërlogën të balkoni Por në shpe nuk jenë halanga, së so është balkoni e në murët Por mas dutit e qohet e petë njerë Frinë e frinë e frinë e frinë e gjumë bërlogën E tjetra, ataj bërlogë që u konë Para herave të kallu ma e di ku du të me shku Ku shkon aji? A i shk Es ty në këtë doko fut në shtëpiën. Mbas paqen me aromë e keqe plohët, se s'ka por vështira e keqe vjen. Etani fillon ka pak ka pak ka të bërllogum u fut në shtëpi jetën. Çfarë është ai njeriu këtu? Si gati, në vetë gotin, në kuzinë së pritjes, nuk e për, nuk nuk e përciell gjendën e tij, nuk e përciell nivelin e mëlçit, nuk e përciell gjoksën e tij, ajo grumbullohet, grumbullohet, grumbullot e pastaj subhanallahu edhe vet çuditët që, që s'po mundet me dësh dikon. Çuditët un po dust po fikaton kim lef e po zgumbulluese ti sekuni kujdesshëm për bodllotën apo. Andaj do udhini me kon me gjoks pasën. Sikur se kanë hadith sepse plot gadito gadito tën që thon se dhaif, por shumë gadi ka e kanë përdorur si a dit sahi, madje thon që rish sahi, ai personi i cili ka thon pejgamberi sallallahu alajkum se tashmë do të tim tek ju një banor i xhenetit. Dhe ka njënjë, një kërtish njëri vjetër i ka pikë me kapi abdesi edhe Allah i bënamër i bënasi është interesu me di që qabon kë njëri që është banur i gjenitit Edhe tri her me radhe kështu pekamrës nuk e përzu këtë njëri me gjenet Pas taj, shkani Allah i bënamër i bënasi Dhe thot, si kom pun mirë me babën dhe qka një tëritet më ka qitë pishpisa Bënë të ti me flejta vëtën Ise ka poshë që ka qitë baba pishpisa Pa ka poshë me e kështu qabon kë njëri Që pasat pekamrës në që në gjenet Kër që ngratëja, s'pafon namaz shumë në atë, e blajmë në amërim nësi Po atë ishëm ma aktiv në i badet se kë Sa të veç kur urtullajke, pi krohen në krathe ke la ilaha illallah, la ilaha illallah Beke dhe kërë të urtullu në gjumë Apo, i badet të saktume, namaz në të e falë, dhe kërë, ju diçka të posaqme Ta i namaz në atë se ka falë, se përsa për dukën normal namaz i natës Po ma të posaqme s'qikax Dhe isha, mas tri dite eh? Oto burr me babën ta punë shumë miri kam. A dhe po ti kjo shikoj konsevë, po apo nuk kazu çabonte. O të vëllai nuk e di diçka të posaçme që boi për këtë dimë, vetëm sa më flamë thotë o Zot, kur sot m'ka bëu Zullom halal e ka pëmije, edhe çikarku ona. A po se jeni ngarkuot apo me mbllaf, edhe kanë më shkarku më shpesh. Po gjithë nuk shkarkuash më shpesh, grumbullohet mbllafi më ata. Andaj përdora metodën e shkarkimit të ka paskosh më të spert që mos grumbullohet jasht gjithmonë me jo që pastor dhe më zamër të kulluar të çiltër për botë vllazëmitu muslimanëve. E treta që ulemata kanë përmendën është modestia. Mili so modestia apo më pak hapësir këme urrit dikën, ndërsa kibri dhe hasedi e ushqejn urrit më vonë. Ja, musliman Shaibani na thon. Isma bonikta. Për të thiert muslimët të gjithëtop, tipi njerëz më spec kur gjëjë. Allahin e thotë, pred për njerëzve Qëka dhe që të pratë, kanë me të shgënjë një jopë Të tonë, asë nuk e di që të pritis Po më që të të në të qi Po ta ku e di të që ti për të vinë që kja Kërë që i kanë thonë ulemat kun, kun me alë këllqi Bila nefs Ulemat këllën bëhu me njerëzit Pa nefs Që ish pa nefs Me njerëz silu Pa përcaktu Para prakesht që shdu të ta musimë në të jopë Për shambullë Mir mira, islami, selam vahsh, oh do shtëllah rahmetullah më thon. Apo ju vëlla, a tha e selam, vetë selam. Alhamdulillah, kamut selamos më thon. A kamut? Shikon, nëse si si ka e kshiu që të kamut, e kamut ti gjithçë lërosh. Alhamdulillah, ai mujta më, më kshiu në sy, atë kakshurë. Alhamdulillah, muas pam kshir. Për shembull, ana gjithmonë kungeon kuptim të një të mirë të vogël që bën dikush, elhamdulillah, se kamut as kjo mës më kono. Amon tiu se kshir me list filoni Është ortumshajmë duot 1 2 3 4 5 6. Një, dh, tëre, kater, për, zjash, një mungu, kjo më mungu. Ky është mosvetë, ky është kështu. Ti kur më kdon hasën bosh. Apo se kur kush me ty nuk din, nuk ta nuk mund me ta mësutu, të të dhe në qështi, më ta mësuj ti tabijotin çufti gjithmonë keç aty kur mosin me ty Rera hatë parënjë, modest, apo. Re rahat para nes, modest. Mos prit be kërkut as me të unvën saktum. Mos prit be kërkut as me të majtën vën saktum. Mos prit be kërkut më shpejt çu rdhut. Kjo zmont tashi. Apoa e tash falti çu rdhush ja. Kjo është në raport ti me ti apo ti mos fill te tërkut të ama ata te të tërkut të çe bën pjesë tënta për ball të tërëve dushmëkuan ndrysh aftë se kanë uh, ka, ja disa njerëz thon për shemb eh shpreh sahi filoni pa pejgamber sahi pejgamber s'është apo vetë iblis në, nuk është apo ja si pejgamberi ai iblis do nëse mund të simi pejgamberen do të mos dishim iblisin me tomas atë kjo shto te vëllahu kjo ai sahi ai nuk ka pejgamber kuptim të adhurimit nuk ka pejgamber kuptim të pasimit Me pasojmë një konditor që ka respekt posaçëm, unë më keni devojëm respekt posaçëm, unë më keni vitë respekt posaçëm, e këso më radh. Në kurrë them modestia mos pit për, tjë për të tjerëve, ti mos spret. A ti të tjerë s'i lumirafton. Ti më të tjerë bëno mirë, ti më të tjerë sillu, qysh është mës korrekti e mundshme. Madje sillu më të tjerë sikur se ka von pejgamberin, qysh ki çaf të tjerë mosin me ty. Krijt mangësi që njerëzit i kanë raport me ty, ti pëlqejnë raport me ta. Gjithmonë një avantaz vallëhut. Në çështë ki çaf Çysh kiçaft kur iem vironi më thon, valla kisha pasim më thon, çysh vëllai i nderuar edhe për shembull. A kiçë më thonë ç'është apo? E ti thuj apo atina pra. Për shembull, shikoj subhanallahu sa so kibri thet këta, thon. Unë më thona, "S'po di valla, s'po fajm, le të më thotë ai më ihet për shembull." Ja ja ja, ti ti thuj, ti thuj më spore, ti thuj. Ti thuj pore. Çka kiçaft dikush më thon ti ti thuj atij aftën. Allahu nuk e din se me këtë metod sa so ushtie zemra modesti jfton. Thet kibri. Thejet, Kibri, thejet, gjithë shka për atojnë që e ushenjë këze më uretë me më, më lafë apët Edhe në tosë që ka e banë tjetër kujtë, mos përtaj me takë të jopët Ja, mos përtaj ti e banë gjithë mund për hirtë Allahut të suqenë Nga se ka thonë Muhammedis al-Sallem Mën të wadha anillah, rafa'ahu Allah Kosh është modest, pa të kohon me që të pikë, modest, apo ja s'kohon kosh e modest Po kosh është modest për hirtë Allahut E këto Allahut e ngritë Wallahi e ngrit çuditë Rabb. Çu jeni te Allahu xhallahu Al nuk e di. Po na mënum gjithmonë që nëse na, na kena fjalë orët e jahilitë, fat keq ti na s'kena fjalë orët e islamit. E cili është fjalë e jahilit, thonë, mos të shtrai qafën se të hipin me qafë. Ky është jahilit. Ky është çelori të kalumës. Këshum s'lat muslimanin kështu. Ose fat keq ti e thësh për shemb, ndodh ose në shoqëni, ose në shkollë kur të çojnë fëmin, ose në një bashkëtortore. Nona mëson çikën, çorçi kam. Ë, rob mësuba, një fjalë me çdo dhe 10 këtheja, hej më si gale. At ku, ku kora gati ban në kështij. Ë, ajë ja, është para pregadit çikën me mbllave më rreth jafot. Kam është adat familjes për të mirë thonë, i kujtohet nona se po gat për të këçë kan këta. Kta smodoj më, më të mirë. E para pregadit, sikurse subhanallahu, për para, tash jam i rregulluar shumë pun po halaç, ka probleme në hax kush kryeshëm. Tek hudhia gurve vata ku pomësu te mi te gjujta e gurva aty ka shenpagoni majn ngusht vallahi qa ty mos para se me hi ikqesh tu per vil tash do von po hen ma mir te shkire dikon se me shkir dikon ma mir te mys dikon se me mys dikon se ato i kan kazu pikturu i esni ven ku gjunj gurt aty desin hall ku te shkelin mush me kuj durr aj qeshu ku piktut te para pragadit eska po ven beten atje u pervil mir edhe hen ta shkret dikon apten s'po s'po ndonj her me hi ta vloz muslimani kia po moshiniyet bashatore me nje të sundimet, me nje pushtetet, që si Jakob në fillim me grabit, por le të çkelin kursut siç e thën, subhanallahu. Kjo filloi xehlieti, ku muslimani nuk sillet. Nuk bën kështu. Andaj tawadaa lillah, për hir të Allah xhallahu ala, për hir të Zotit. Madje shto dot të caktuam kësh po them që ne me kon gjithmonë i shtyp të ka arrug dole xherjote, nuk është. Po pse po them kështu? Pse na skem nevojë ka dikush m'thot Po to është gjithmonë, po po preferon me kuni but. Kër, a dim se po bëjmë but. Apo se na njëna prsti prit 40 vjetë. Apo, kjo që një 10 vjet me fol për bucin, jo më bënë që zulum sivoj kërkut. Apo se ka një që më hipi asht vit, apo. E ku rrezikohet, ina bush shumë të, bu shum të butë, ti për po shkilir më 20, tani keni më ngut deri në teatrin inshallah. Mi po ka hapsi për mos butë. Ka lapsi për mundru. Për këtë arsye na sim tu prek te meshit, hala inshallah haptan randai falja vllauton sillu me bodemodesti sillu me budsi sillu me mirsi me mendim të mirë për tjetrin asë kjo është atë që me lehen Allah xhallahu i rënën të gjitha tendezat për hakmarrje të gjitha burimet e mldhefit i shpartallën dhe i shndërron burimet sigurta që nga mldhefi të prodhojë dashuri jamëshira për kraha asigurse etsë kem hadithe të mëshme që njëri nga mldhefi ka fal nga mldhefi ka liru nga mldhefi ka dhon e jo nga mldhefi që njëri të bën padërsi vllaut të, të tij muslimanat Gjështu për jësoj që në ndihman uh, Më lejfin me Me esheru është hedija Para në dikush të ka bo Një vla musliman dhe onë Bajeg i mirë të ka i dhënu afën Dhe shetanë thëtë bënja kështët, bënja kështët është jo afënë, shkënja bëjnë një liber A përshamu libine, mësë mërzit, mësë amiri, Tho, liber në shekha i dhe lë karnit La tahzdan Ma së mërëzit, ma së pikla Këmë gëmë më mirë i shohëll afënë afënë af Nuk e shkarkon Nga së ne kem një nevoj për mu shkarku I në ngarku shumë Këpoha dhe në kompiter, kompiter kërë të ngarkoj shumë Tani edhe unë në më katatis bëtanë Së nganë mu U lodh U lodh Në do të me shkarku Edhe ti kënë nevoj mu shkarku E shkarkimi Tha të bëhet për mes të një pikave Edhe dhërata Por ato që ulemote kanë cik Zëmë onë që vëqë me unë he die Aspekt materiala për. Mirë po shkarkimi i do bë Bënja do anë sejtë dhe për ta për. për në dikosht ka bo Zullom, ose dikosht ka thonë keq Thush në regull Krynë sejtë dhe kërë e qërë, qërë, qërë, qërë O Allah e madhë Muzoja që atë lante Muzoja që atë fuqi që për e përdoj me bo zullom Le të bërë për të mirë për. Quditër që që ki më shkarku për. Quditër Se shetanit mësën që Nguaj veç keq për të me qita për. Apo, e ti përëmna në venin Matë afer që e për me pa të shumë se kja është karkonjëri në masë të madhë. Dhe pika të të shumë da që i kanë përnë në djetarët, dhe na, shalë asë si e në nëmën e me se këna kalu kuhën, pa dërsi për më lefin, pa në e apë drejtë me zgatë, se bucëja, kështë që i shkel, dhe një dëminutë, bënë i sovër në shala. Kështë da, këtu e më pika që, pa të të shumë i thonë për këtë mëkat të madhë, q projekte të mëdharë. Gjithashtot shpenzan energjit muslimanve pozitive që duhet me e largu, duhet atë energji me e shpenzu dikun në kajrë, nuk e shpenzunë musliman në kajrë si janë të angazhum që shmija këthuj aty që mbon e mund me gjlist. Apo, a e energji që duhet me shpenzu dikun tjetër, fatke që ishtë hargjot dikun tjetër e kështë mërat. Dhe për fund duhet them, për fund duhet them që muslimani Lejon nga njerë me, me pas mlef edhe u rejtje Përbal Armejqve të lau të zogjel Për shembul Sado që tisht i mlefosun Në bëshare sedin Halal e ki jafton Nga sa i qëferaj I, i, i, i ndytë që i bën muslimanve Vëllaj qdo pame që e shohem që bënaj Me vlazit tona tje, me otrat tona në Siri Apo ushtë që në zemën tënë me mlef Edhe na afrojemi të ka lau gjellewala Me mlefin që i kemi ndajti jafton Po Allaj gjellewala është ka harun po nei Allahu alam pa çfarë përfundimi por me Iran musliman vendor padyshim se kishme pretu kët mlefaj më smirë ata. Ekse më rod ata që i vran musliman ton kudo qoftë gjaku i të dhert në në Burma se më anë marr atë çka po i bojnë a nuk duhet më mlefos e më umush edhe në më mlef çka ata po bojnë po po pse si asa duhet se na e ka marrni pjesë ndlefët ky vllauën saft këtu po e duhet që dhon, vë ati apën, Andaj, më marr atë mlefën që aku më dhon, më radorzu budistava ti japën, pa çfarë arsye japën. Prandaj mernë mlefën e shpëndom xhemat. Mernë se na vijnë për sirie, na vijnë për koc, na vijnë për burr, na vijnë atë se koha na mu der xhake, na duhet. Na duhet e më bumë harxhit me zveti, tani as duruqë me ata ti të më marr, dinë dëgjë më un por çafu aftën. Allah ndruj se s'kitan çka jap, si çka bën. Allahu xhalle wala në huzur të namërsorit Gjentin ton. Allahu xhalleu ala që të pastron zemrat tona dhe të pastron raportet tona me Allahu xhalleu ala dhe raportet tona mes vetes. Dhe Resullallahu xhalleu ala që mldhefi që na shkaktohet përballë Allahut ur musliman, përballë motrës muslimane letjet një brom që na bën mirë, për modesti, për hedhje, për dua, për punë mira, ndasa këtë mldhaftë akumuluar ta shpenzojmë dhe argëjëm në vende ku Allahu xhalleu ala ka në ka urdhuar. Naboni Allahut për zgjatjen por kështë e shumë pika, për mësë me ndonë dy desë, se thashtë e përfundojme një, me ka që pojë dhe fundë, Allah i shpërleshtë, o salallahu ala Muhammedin, o ala Ali, o s'akmi, o salamat, e stimin këthira.